People. צחוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שואלי, המפקד! ערב טוב לכולם, וואו! מה קרה? מה? איזה סוודר מכוער אתה לובש. מה רע בסוודר שלי? מה זה, מה זה, הייתה מכרת חיסול בקרקס? מה זה הדבר הזה? סוודר, סוודר. שואלי, ספר לנו מה קרה לך השבוע. ג'י, סוודר מכוער כזה עוד לא ראיתי, וישן גם. סוודר יפה מאוד. זה בטח יפה, הוא עובר אצלכם במשפחה מתור לדור, אני מניח. סוודר חדש, שואלי. המכונית שקט! בוא הנה רגע, בוא רגע הצידה. מה, מה קרה, רגע? זוכר שדיברנו וסיכמנו שאתה תצחק עליהם את המשיבה? נכון. שכחתי. עזוב אותך. עשינו הסכם? כן. עשינו הסכם שעתו? סליחה. סליחה. שכחתי. שועלי, מה קרה לך השבוע? הכלב שלי מת השבוע. באמת? איזה מסכן אתה, שועלי. אני מסכן. מסכן הכלב, גם שכח לי, טוב, טוב. איך זה קרה? מה קרה לכלב? קרה, כלבים מתים. פג תוקפו של השובב הקדם. עבר זמנו. כמו הסבטר שלך. שואלי! אוי, סליחה. שכח. עשינו הסכם? עשינו הסכם? כן, כן. אל אבל מה קרה לו שהוא מת? לא יודע, תעלו מה. אבל אתה יודע, איך לא שותים חלב שנשפך. צריך להמשיך הלאה, ואני לא אנוח. עד שעגלי מח יצל אותו, או שאולי הוא נחטף אולי. אתה חושד במישהו? יש כמה וכמה חשודים, הוא היה כלב שובב, והיה עושה הרבה שטויות. אז אולי הוא הלך לחפש את ההורים שלו? לא, אין לו הורים בכלל. איך אתה יודע? אחרת הם היו אומרים לו, מה אתה עושה שטויות? אשתגדע, אמרתם, תפסיק! אם זה כבר. היה כלב טוב, הייתי שר לו שירים. איזה שירים? כל מיני, שירה פרחה. אה, אין לי ראש למילים. לא, לא, לא, לא, לא. שירה פרחה. הייתי קורא לו סיפורים, הגרפס הנדיב. שועלי, אתה רוצה לתת תיאור <קצר>, קצר של הכלב, שהמאזינים, אם הם רואים אותו? מה, כבר לסיים? מה קרה לך? תגיד לי, אתה יודע שאני אוהב אותך כמו אחות. עוד מילה אחת ואני מודד לך לחץ דם. מה? כמו אחות, אה? <laughs> איך נראה הכלב? תן לנו תיאור. גם לי יש חשדות שזה לא יצור אנושי, שחטף אותו, אה, אתה שמעת על המכונית המופלאה צידי צידי בנגבנג? כן, יש סיפור כזה. נכון, למה? זה אוטו שחושב אני ראיתי מכונית אחת שעושה קקי, זה בטח שזה בנגבנג. איך נראה הכלב? תן לנו תיאור כבר. נו, הוא נראה בדיוק ככה, הנה תראה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, לא לנשוח, עזוב את הגזע! עזוב את הקריין כבר. הנה, הוא ככה. מה זה? זה? זה דוגמה של כלב, בדיוק כמו שאיבדתי. זה מרגלית הביאה לי, בדיוק ככה הוא נראה. כתם בצוואר, הנה, פה שרשרת שכתוב עליה חג'בק או כל מיני. תגיד, זה לא הכלב שלך? זה הדוגמה, זה לא... זה הדוגמה. אבל, אבל זה הכלב שלך, עם כל הסימנים, מה שהבאת. אה, יותר טוב שתלך להחליף סוודר מחר, טוב? אוקיי, דוגמאות מהמאה ה-16, אתה לא מתבייש. תעשה דפוק, תעביר את הכלב של עצמך בכלל. יש לך מזל... כן? שאתה יותר חזק ממני. איזה מראה, שוטר וכלבו. הוא עדיין לא שוטר, אל תגזים, אה? חג'בגו, חמודי? האזנתם לחוק זה לא חוק. חשבתי שנשארו לי ממך רק פשפשים. יש לך פשפשים, שואלי? כן, אז מה? יש לך בעיות? לא, לא, סתם. אין אדם מושלם, יש אחד שמצונן, ואחד שלא יודע לנהוג, ויש אחד עם פשפשים. קורה, לא, זאת לא בושה. האזנתם לחוק זה לא בדחוק, פילוטו של רב פקח שואלי, המפקד! אני אפוצץ לכם את הכלבייה!